وا اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى نطلبوا امي الملايكه اسجديني aka sujudu isipokuwa iblisi alikataa faqulna ya adam inna hadha hadun laka wa li zawjik fala yukhrijankuma min tukasema ewe adam hakika huyu ni adui yako na wamkeo basi asikutoweni katika bustani hii mkaingia mashakani inna laka alla tajua hakika humo hutakuwa na njaa wala hutakuwa auchi wa la tazma fiha wala hakika hutapata kio humo wala hutapata joto فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يبلى؟ لكن أيوة آدم nikujulishi mti wa kuishi milele na ufalme usio koma minha fa badat lahum ma sawatuhuma wa tafiqaa yakhsifaan min waraqil janna wa asaa adam rabbahu fa basi wakaula wote wawili Na nauchi wao ukawaadhirikia na wakaanza kujibandika majani ya bustani na adam akamuasi mula wake mlezi na akapotea njia thumma jtabahu rabbuhu fatabaa alayhi wa kisha mula wake mlezi akamteua naye akamkubalia toba yake naye akamwongoa qalah bi taminha jamian ba'dukum li ba'd fa in ma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhill wa la yashqa. akasema ondokeni humu nyote hali ya kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi na ukikufikieni uongofu kutoka kwangu basi ufuata uongofuli wangu hatapotea wala hatatabika. Waman a'ruda 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankam wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Atakayeepusha na, na mawaidha yangu basi kwa yakini yatapata maisha yenye dhiki na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu qala rabbi lima hashartani a'ma wa kuntu basira aseme ewe mula wangu mlezi Mbono umenifufua kipofu na mimi nilikuwa nikiona qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika tunsa atasema ndivyo vivyo hivyo ndeli kufikia ishara zetu na wewe na kadhalika leo unasahauliwa wa kadhalika najzi man asra fa na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila apitai kiasi na asiamini ishara za muola wake mlezi na hakika adhabu ya akhirah ni kali zaidi na ina dumu zaidi afalam yahdilahum kam ahlaknna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatil liulinnuha Je, yeah, haiku wabainikia tu vizazi vingapi tuliviangamiza kabla yao nao wanatembea katika maskani zao hakika katika hayo zimo ishara kwa wenye akili Allahuakbar Allahuakbar La ilaha ila Allah. Ewe mtume nakumbuka pale Mwenyezi Mungu alipoamrisha malaika wa mtukuze Adamu kwanshi yaliyoitaka Yesu subhanahu na wakafuata lakini ibilisi naye alikuwa pamoja nao, alikuwa jini, akenda kinyume, akakata, akatolewa, akafukuzwa. Mwenyezi Mungu akamsemeza Adamu kwa kumwambia, "Hakika huyu shetani aliyekwenda kinyume na amri yetu ya kukuadhimisha wewe ni adui yako wewe na Hawa, mkeo. Basi tahadhari, na uchochezi wake upo katika maasi. Isije kuwa ndio sababu ya kutoka kwenu kwenye bustani hii." Ukajapata tabu wewe Adamu katika maisha baada ya kutoka kwenye bustani Sisi si, si tunakudhaminia mahitaji ya maisha yako katika bustani Humo hutopata njaa wala hutakuwa uchi na wala hutopata kiu wala hutopata joto la jua kama wanavyopata wanausumbuka nje ya bustani Shethani akamfanyia hila kimnongoneza katika roho yake kumragibisha yeye mkewe wa ule ule mti waliokatazwa akiwaambia ewe Adamu mimi nitakuonyesha mti huo atakayekula basi ataishi milele na atapata falme usiyo na mwisho akamwonyesha mti ile ukatazwa Adamu na mkewe wakahadika kukudanganywa na iblisi na wakasahau makatazwa Mwenyezi Mungu na wakaula utupu wao kadhiri kuwa ni malipo ya tamaa yao mpaka wakasahau wakaingia katika uhalifu wakao wakikata majani ya miti ya bustani ili wajistiru utupu wao Ikawa Adamu khalifu mola wake mlezi hayo yalikuwa kabla hajawa nabi Akayakosa maisha milele aliyokuwa na yatamani na yakaharibika maisha yake kisha Mwenyezi Mungu alimteua ampia utume na akaipokea toba yake na akamwokoa atakio dhuru naombe msamaha Mwenyezi Mungu aliwaamrishia Adamu na mkewe watoke kwenye bustani wateremke kwenye ardhi na yusubhana huu akawaambia kwamba Utakuwapo hapo adui baina ya vizazi vyao na kwamba yeye Subhanahu ataowaongoza kwa uongofu na uongozi mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu hataoingia katika maasi duniani wala hatoteseka kwa adhabu na mwenye kujepusha na uongofu wa Mwenyezi Mungu na utifu wake basi hataishi maisha yasiyo na starehe hata kinayacho chote anachopewa na Mwenyezi Mungu wala hatokuwa radhi na hukumu ya Mwenyezi Mungu na kuzra yake mpaka ikija siku ya kiama atakuja kwenye mkutano wa hisabu atashikwa kwa madambi yake na hana hoja kutoa kama alivyokuwa duniani ni kipofu haziona ishara zote za Mwenyezi Mungu na kwenye mkutano huo atamuuliza Mola wake mlezi ukafadhaa ewe mula wangu mlezi vipi umeisahulisha hoja hata nisiweze kujitolea udhuru na umenisimamisha kama kipofu na hali mimi duniani nilikuwa naona kila kitu Ngechida na kutetea naye atajibiwa mambo kwa kondivyo kama yalivyoo zimekujiniya dalili zetu na mitume wetu duniani yote hayo ukayasahau na upofu na ukuwamini na leo basi kadhalika unaachwaumesahuliwa umo katika adhabu na fedheha mfano wa malipo haya mabaya tunamlipa duniani mwenye kutenda maasi na akamkadhibisha Mwenyezi Mungu na ishara zake na hakika adhabu za akhirah zina uchungu mkali zaidi na zinadumu zaidi kuliko za dunia vipi wanajitia upofu na ishara za Mwenyezi Mungu na wanajua kuwa watu mezihiliki kaumu nyingi zilizotangulia kwa sababu ya kafiri wao nao hawakuwaidhika kwao juu ya kuwa wao wanapita wanatembea kwenye majumba yao na maskani zao na wanayaona magofu na, na athari ya adhabu ziwapata Hakika mambo kama hayo peke yake ni mawaidha kwa watu wenye akili za so kufahamu